як боціон книга, щоб геть усе побачити. Великі міста з високими будинками, моря, річки. От я читала недавно книжку французького письменника Віктора Гюго. Думаєш, світ такий, як у тих книжках? Але ж їх люди пишуть, про те, що бачать і знають, про те, як гарно десь у білому світі люблять. Люблять скрізь однаково, і розлюблюють, і обманюють, і забувають, і мучаться от тієї любові, як от хороби тяжкої. Когось вона до неба підносить, комусь, як сіль в оці та колька в боці, білий світ затуляє, а когось, моя богоданцю, і в могилу зводить. Ні ти не вгадаєш, якою планидою та любов тобі повернеться. Що тобі у Хранції, що в Америці, що в Туричах? Серце у всіх однаково і радіє, і болить. Але земля богоданцю, годувальниця наша, кажеш, усі за неї тримаються. А за що ж іще сільській людині триматись? «Хата може з димом піти, з хати можуть синки начиння винести, гроші можна згубити, а земля на ній все, вона на всі часи. А як хтось не тримається в годувальниці свої, то потім буде ліксі кусати, але буде каюця та не буде вороття. Он возьми Катерину книгу. Знаєш того хлопця, що до нього цей круцюг на ровері приїхав?» Юрка. Дана спалахнула, скочила на ноги, тревожно тервожне глянула на димку – Відчули, як ухолова в серце. Спітніли долоні. А вже ж Юрка. А Катерина – то його мати. Колись книги великого господарку мали. Та й сім'я немаленька була. Але чоловіка Катеринаного Матея царська війна забрала ще в перші дні. Як пішов, так і зустався у сарі землі. Навіть де могила, ніхто не знає. Старший неїн син у запісі царської війни до українського войска пристав. Проти совєтів, значить, воювати пішов. Будьонний тоді зі своїми вояками у наших краях був. чимало наших хлопців від них у могилу біля Луцька лягло. І старший Катеринин тамочки з ними. А дівчина, серед усіх неї на дитина наглою смертю померла. Гадюка вкусила, як вона чорниці в лісі збирала. Таке у нас часом трапляється, сама знаєш. Поки до села її доправили, поки доктора привезли, посанілася. Ой, попокричала тоді Катерина, ой, попотрудніла. Після того ходила, як з хреста знята, лед відволодали її. Якби не найменше, не Юрко, той чи жила б досі. І він її до білого світу прив'язав. вельми добра дитина, приєзна, розумна. До науки він потягнувся, хотів вивчитись, цюдиної стати. Все з книжкою ходив. А хто ж без пеньонзів учити буде? А пеньонзів немає. Пробував з поля заробити, та щось воно йому не йшло не вродить, то засохне, то поплавою стане. Узнав десь Юрко, що до університету приймають, якщо у польському війську отслужив. Пішов до війська у був, вернувся, поїхав поступати. Все одно пенонців треба. Катерина ж ладно йому небо прихилити. Зела та й продала поле. Тільки колохати вородок зуставила, щоб себе бульбою обезпечити. Казали ж їй, дурна жінко, що ти робиш? Ще вилами на воді писано, чи колись та городська наука з хлопа пана зробить. Пани, вони ж без науки панами зостаються. А ви без землі вже й тепер можете злиднями стати, як у воду дивились. От чим усе скінчилося. Чим же? Приїхав хлоп до матері. Три роки на науку потратив, а на четвертий на тобі приїхав. Оце ж учора якраз. А в матері і так і та їдна бульба та вода. Хтось каже, що комусь він там не догодив, не так щось сказав. Тож панство велике. Тож трапити треба, як сказати, як підступити, аму грошики скінчилися. Не знаю, вже достеменно, а тільки сказали йому. Повертай на парубче, бче додому, до своїх туричів. Не підходиш ти нам на професора, не вийде з Івана пана. Як? Приїхав не зовсім. За те, що щось не так сказав, Дана повірити не могла. А я хіба знаю, Ганька і Льовкова тільки казала, що приїхав, і що невеселий вельми ходить, як у воду опущений. А Катерина ж руки заламує, і куди земелька пішла. А було слухати, що розумні люди кажуть. У цьому світі тільки на землю можна опертись, більш ні на що. Є земля, без хліба не зостанешся. Можеш усе ще наладиться, дана вже й сама у того заплакати. Я Федора розпитаю, розпитаю, розпитаю Богданцю, «Катька, мов він тобі розкаже, як стріниться, а мені не проговорився. Нащо, каже вам, пані Димко, ті клопоти? Ми самі розберемося». Витко переживає за товариша свого. Хоч і шалапутний, як круцюх його цікаво, але душа в людини мусить бути. Та то він, той й поки молодий та зелений, то огомонитись ніяк не може. А потім у степениця переміниться споважніє. «Дана, не можу повірити. Як же так? Як же це?» Повертай голублі додому. Та, Юрко ж такий. Але з-під жалю десь аж з-під самого денця душі пробивається інше, геть не жалісливе. Юрко тепер буде в селі. Вона зможе його бачити. Ну, хоч якийсь час, поки все владнається. А за цей час? Аби прогнати капусні думки, змінює тему. Якщо вже Димка завела мову сьогодні про те, про що Дане ще ні з ким не говорила, то чого б не продовжувати? Спочатку на язиці крутиться питання, чи правда, що Димка була до смерті залюблена в маляра? І що він з міста і нібито заможної сім'ї, і чому ж це ніці з того кохання не вийшло. Але димка може образитись і замовкнути. А дані цього геть не хочеться, і вона переводить стрілку з димки на своїх батьків. А як мої мама й тато полюбилися? Хіба вони тобі нігде не розказували?